Хайди! Това е приказка за едно малко швейцарско момиченце на име Хайди. Тя била на 5 години. Хайди загубила родителите си на 3 годишна възраст. От тогава насетне за нея се грижала Леле и Дите. Но Леля Дите си намерила работа във Франкфурт и решила да остави момиченцето на грижите на Нейния стар дядо, който живеел високо в планината. Лелю Дите, не искам да живея тук. Моля те, не ме остави сама. За твое добро е, дете мое. Хайди била много тъжна. Но с радост приела да живее с дядо си и започнала да опознава планината. Влюбила се в природата, в розовия залез, екзотичните растения и животни. Грижила се за една косичка и си играла с нея всеки ден. Ало, манитка моя, ела тук! Вечер се изтягала на сеното и гледала ярки звезди на небето. Започнала да обича всяка част от заобикалящата я природа. Няколко дни по-късно се запознала и с Петър, 7-годишно момче, което живеело в съседната ферма с майка си и сляпата си баба. Хайде, хайде, да отидем на пасището! Петер, дай ми една минута. Хайде обожавала да ходи всеки ден до пасището с Петър и козите. След това прекарвала малко време с неговата баба или вършила къщната работа заедно с своя дядо. Скоро дядо й започнал да я обича и не искал да я дели с никого. Не желаял да я пусне на училище в селото, защото се е бил с всички, които живеели там. И затова хората го наричали Чичо Ал. Хайди, аз никога няма да те пусна да си тръгнеш. О, обичам те, дядо. Всичко вървяло добре, докато един ден Леля Дите се появила в планината. Дите завела Хайди в Франкфурт за да прави компания на 10-годишната самотна и саката Клара, която се движила само в инвалидна количка. Когато пристигнала, Хайди си изненада открила колко са дисциплинирани всички и как се подчиняват на економката госпожица Ротенмайер. Тя видяла, че Клара има огромна колекция от играчки. Гардеровът и е бил пълен с красиви дрехи. Не след дълго е харесало там да се забавлява в компанията на Клара. Скоро всички заобичали сладкото момиченце. Клара, баща й и баба и много харесали малкото швейцарско дете. Но госпожица Ротенмайер, тяхната икономка, не одобрявала хайди заради износените й дрежки, защото не можела да чете и не знаела как да се държи в изискания дом. Госпожица Ротенмайер смятала, че Хайди е непослушна. Хайди, трябва да се научиш на малко дисциплина. Извинете, госпожица Ротенмайер. Времето минавало, а Хайди все повече се затъжавала за дома си. Бабата на Клара видяла, че Хайди е нещастна. Говорила за това с дите, но Леледите била голяма егоистка. Бабата положила всички усилия да я убеди, но не успяла. Бабо, тук не се чувствам добре. Моля те, върни ме у дома. Липсват ми Дядо и Петър. Хайди, скъпо младете! Помоли се на Бог за помощ. Въпреки че на Хайди нищо не е липсвало, тя сякаш живеела в клет била нещастна и се чувствала самотна. Вече нищо не я интересувало. Дълбоко в сърцето си тя искала да се върне при дядо си, при Петър и при снежните склонове, но не знаела как да го направи. Това толкова я измъчвало, че тя започнала да ходи насън. Един ден Хайди отворила входната врата, като си мислела, че вече е у дома. Петър, дядо, аз се върнах! Бабата виждала колко е тъжна Хайди. Лекарят на Клара, доктор Класен, настоявал да върнат Хайди при дядо и в планината. Хайди, имам добри новини за теб. Те, бабо. Връщаме те от дома при дядо и Петър. О, обичам те, бабо! Ти си най-добрата! Искам да се сбогувам с всички. Клара, ние трябва да се сбогуваме. Ще се видим скоро. Моля те, ела в планината! Ще ти покажа толкова места. Не си тръгвай, хайки, ще ми липсваш и вие всички ще ми липсвате, особено баба и Клара. Тя поканила Клара и семейството и в планината. Когато пристигнала, започнала да тича от радост. Дядо, аз се върнах! Толкова ми липсваше! Ти също ми липсваше, палаво, момиче. О, скъпа моя Хайди, повече никога няма да те пусна от тук малката ми. Отново заедно, дядото бил безкрайно щастлив, че Хайди пак е при него и двамата не можели да се нарадват. Същия ден, Хайди видяла и Петър. Петър, виж, аз се върнах! Хайди, на всички много ни липсваше. Имам си нова приятелка, Клара. Живях в къщата й и играх с играчките й. Хайди разказвала истории на Петер и на баба му и е още повече обикнала пасището. След няколко месеца, Клара решила да изненада Хайди. Искала да й гостува за цял месец. Качили Клара в планината, заедно с количката й, и момичето се радвало, че отново ще бъде с приятелката си. Хайди, погледни, кой ти е дошъл на гости. Кой е, дядо? Хайди, аз съм Клара. Когато чула името й, тя се събудила на мига. Така се радвам да те видя след толкова време. Клара била много щастлива, че отново вижда Хайди. Всяка сутрин Хайди ставала рано и си играела с Клара. Тя й показвала зелените ливади розовите залези, прекрасната песен на птиците. Клара се наслаждавала на всичко. Така, сега какво мислиш за планината? Харесвам и всичко тук, Хайди. Благодаря ти за всичко. Обаче Петер започнал да ревнува от Клара. Той смятал, че тя откраднала най-добрата му приятелка. Един ден Петер видял Клара да седи в тревата до Хайди и да се смее. Клара, сега ще те науча час, а аз ще ти скрия количката. Ти ще си тръгнеш и ще оставиш Хайди на мира. В гнева се Петър засилял количката и я бутнал надолу по склона. И бам! Тя се разбила. Когато Клара и Хайди се наиграли, те не успели да намерят количката. Клара била толкова безпомощна. О, Хайди, къде ми е количката? Започвам да се тревожа. Хайди започнала да я търси, но никъде не я намирала. Но никъде не мога да я открия Клара. Извикам дядо. Хайди изтичала да потърси помощ. По пътя си видяла Петър. Петър, Клара има нужда от помощ. Ела с мен? Да й помогнем да се прибере от дома. Хайде, Клара, не спирай. Спокойно, всичко ще е наред. И тогава се случило чудото. Клара започнала да ходи с помощта на Хайди и Петер. Сега можела истински да се наслади на природата наоколо. Петър бил шокиран да види как Клара стигнала до къщата. Смейството е било много щастливо да я видят пак на крака. Мамо, татко! Аз отново мога да ходя! Толкова съм щастлива! Толкова се радваме за теб, Клара, дете мое! Петър бил много гузен и започнал да плаче. Какво се е случило, Петър? Защо плачеш? Аз бутнах количката на Клара по склона, защото мислех, че Клара ще ми отнеме моята приятелка Хайди. А -а -а -а. Петър, синко, ние ти прощаваме. Бабата на Клара обаче разбрала, защо го е направила. Знаяла, че той се чувства много виновен, затова вместо да го накаже, решила да го възнагради. Ето, малкия ми, вземи това и не ми отказвай. Семейство Сисман оставили подаръци за Хайди и сляпата баба на Петър, за да направят живота й по-приятен. Обещали на дядото на Хайди да се погрижат за нея, когато някой ден той си отиде. В края на тази история Хайди и бабата говорили и благодарили на Бог, за всички хубави неща, които той е донесъл в живота ги.